Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi, rabbil alameen. Salatu was salamu ala rasulna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mën tabi'aum bi ihsan ila yomid din. Allahum nëzha wa jalla fa lëndarojme dhe vëtëm pritindim dhe farli akarkojme ndërsa ne vajdojme son të melejnë Allahot madnuar ma temen eradis në kohadur të të tësikli tëri që këmi filuar të trajtojme në të kemi në kaluar. Tëndarojme dhe zërë sikur yukujtojme dhe këmi filuar që të trajtojmë pengesat në rrugë. Ne kemi thënë se njeriu gjatë udhëtimit të tij drejt Allahut Azza wa Jell, respektivisht në udhimin e tij jetësor deri në përfundimin e këtij udhtime, shoqërohet me gjëra të ndryshme. Disa nga ato janë për krahi e për të, janë ndim, por diso janë edhe pengesë. Kështu është jeta e kësaj bote. Allahu Jellalu Ala kët botë e ka krijuar Të përzirë me të mira dhe me të liga Me sprova dhe begati Të gjitha këto Që njeriu të dëshman për kushtimin e ti Dhe nënështrimin e ti ndë Allah të mëdnuan Allah u Gjellewala njeriu t'i akadhen ja Të gjitha ato që i nevojiten për t'ja dal në fond të rrugës Andaj nuk ka as një arsye në qovë se nuk jadel Gësë Allah u Gjellewala njeriu është e vërtet se ka vendos pëngesa, por këto janë për të ngrit kvalitetin e udhtimit dhe për të arrit qmimin e fitimit nesën. Në nën tjetër, për krajat që Zotë i Gjëllëuali ja ka garantuar në rjut, janë shumë fisht më të mëdha dhe janë më të fuqishme se gjitho pëngesnit në kësaj vote. Andaj, pëngesa mund të themi më tepër është e natyre simbolike se që është realisht svidë që më të vërtet njeriu e rrezikon që të lajthit nga rruga e drejtë. Por kur njeriu nuk i ndërmerr masat e duhura dhe nuk i ndërmerr për krahjet e nevojshme në këtë rrugë e atër pa dyshim një sfidë, edhe pse është simbolike, dinë që të jetë shumë serioze. Kam përmendur takimin e kaluar se të shumten këtu pengesa dhe ato pa dëshim se sielin edhe komplikime pastaj të ndryshme në jetin e besimtarit. Por të bërë një balansim kam përmend 5 me 5, nën 5 pëngesat të përmbledhura dhe pastaj gjithashto dhe 5, ato rezultate të sëllat duhet të arrim, por që realisht nuk mund të arrim në qovëse pëngesat janë evidente në jetin ton të përdetshme. Pengese e parë që kemi prëmtuar do të lasin për te është pengese e quajtur pasimi i epshit. Edhepse kja në dëgjimin e parë të kësaj pengese mund të nga shetit mendja në kënde të ndryshmet kuptimi tonë. Epshi është i njërë që ka është epshi i kufizuar, mund të më mëndëm se pengese ku e dihune që fare të saktuar, por aja që do të lasin për te sonte, mëndëm se është të rësisht lërgë asaj që mund të nashkoj mendja me njëve se ka të bëjmë me këtë pëngjesi. Andaj, si zakonisht, pike e pare të rejtimi ton ka të bëjmë me kuptimin e drejtë të formulimit të kësaj pëngese. Pasimi i epshit. Këtu kemi të bëjmë me dy fjalë që e përbënjit të këfjalsh e që në fund e ebë një kuptim të saktuar i cilë e është pëngesa jonë që për të të të lasim sonte. Fjala epsh që ne e përdorim nuk është për këthim adekuat dhe nuk është për këthim komplet i duri fjales hewa që është në gjuën arabe. Pra ndaj duhet që t'i këthim i originës nga sa laugjën leuala këtë teme ka trejtuar në gjuën arabe dhe është përmendur në gjuën arabe. Pra ndaj duhet që ta shtjelojmë dhe duhet që ta zbërthejmë kuptimin e fjale, kësaj fjale fillimisht në originë në sajë e pasaj të shikujme edhe përputëshmërin me termin që ne e përdorim Fjalla hewa në gjuën në arabe ka disa kuptime ka disa kuptime që disa janë të mira e shumitës nga ato janë negative Fjalla hewa në gjuën në arabe ka kuptimin e dëshires ka kuptimin e një pasioni që je për shpasti gjithashtot ka kuptimin e animit do të thotë përmes kësaj rroas që është krijuar së Allahut e dhuruar njeriu që ti ndihmon andaj përmesoj anan ka ato që i nevojiten sikurse është animi i njeriu ka ushtimi uni u, animi i njeriu do të thotë ka pia animi i njeriu ka siguri kështu më rad prandaj kjo e merr kuptimin e animit Por ka dhe kuptimit e tjera që të është janë negative kur, a, kur e te i këllon kufir nësaj Pra mdaj fjale hëva Në gjuhë në rabë e vje edhe me kuptimin e Për mbjusjes e, Vje me kuptimin e dhe Të hedjes për toke të diqkafit Vje me kuptimin e rëzimit Vje me kuptimin e dhenjes fund të diqkafit e kështë të më rad Dhe vetë vetë ju nga kuptimit e kësaj mund të kuptuim se Sa është e nevojshme, por edhe sa është e rezikshme. Ndërsa në terminologjit e djetarëve, kur kanë folë për elhewa, qëka është, kanë thënë është animi i nefësit e njëriut, i asoj egos e ti të brendshme, i vetës e ti nga jo që i pëlqen dhe e lakman. Përëndaj në aspekt në e ashtëm, Që asht nuk nuk mund të lavdrohet, as nuk mund të qortohet. Ngase animi ka i pëlqen njeriu, dëndnja dhe pas asaj që ka dëshirë, mund të jetë pozitive dhe mund të jetë negative. Por duke pas parasysh se frente e njeriu, shpesh era nuk janë të dorzuara në durt të duhora, shpesh era kjo në fillim është anim, në fillim është dëshirë, por shumë shpejt Shëndërojt në përmbysja Në rëzim Shëndërojt në Hudhje për toke E kështu më rad Pra ndaj Allahu Gjallahu Ala Ja ka dhe njëriut Këtë kryes Të quajtur Hëva Që ne përkëthujem Shumë si përfacisht me epsh Ga se i duhet për të anuar Ka ato gjera që I kërkon vetja ti Si kurse është ushqimi Si kurse është pia Martesa Shëndërojt E shumë gjërat e tira që i nëvejitë njëriju që Allah e ka kryuar me ato kërkesa Mirë po në bikëqyrës të kësaj elhewa, të kësaj që ne po i thimi epsh E ka vendosur logikën dhe arsyën Kujdestar të kësaj e ka vendosur besimin Dhe gjithashtu në tyshmërin e pasër Pra nda ja ka dhenë këtë krijes Por kja din të jetë shumë e pa disciplinume Prandaj për ta disiplinuar dhe për ta mbajtur në kontroll, Allahu ja ka dhënë njeriu logjikën, ja ka dhënë natyrshmërinë e pastër dhe ja ka dhënë shpallin, besimin, që me të gjitha këto ta mbanën në kontroll dhe ta shfrytëzojnë atje ku duhet. Për këtë arsye, shohim tek krijesat e të tjera, sikur si janë kafshët për shemb, nuk kanë arsye, nuk kanë besim dhe nuk kanë fitrë, nuk kanë natyrshmëri të pastër, prandaj ato janë të udhëhequra nga Epshi, nga kujta edhepse ke ju kushton nga njere me dëmëtim, ju kushton madje dhe me jetë, por nuk kanë frej, nuk kanë me qëka të frenohen. Ajo që e bën njëri unë të dalohet është efikasiteti i këtë në frejve dhe mbaqja nën kontrol të këti epshi. Për ndryshe, në qofë se i këthejmë i fjales epsh në fjalloret e tona të gjuhës Shqipe, edhe atje të gjemë një kuptim të parafrët me temën tonë. Pra ndaj, Ati është për menë se njeri i epshëm A i që ka epshë Do tëtë atë që e ka mundur epshi Ashtë njeri me karakter të dobet Do tëtë nuk ka karakter të fuqishëm me endoll vetën Por e të rjekë zvar epshi Ka do që ati i pëlqen dhe dëshirën Dhe mëndaj se kjo është kuptim I mjaftushëm për të kuptu se Për qëfar krejse bëhet fjoll Kjo është kuptim i mjaftushëm për të kuptu se Për qëfar krejse bë Islami nuk ka ardhë për me e luftu këtë kryesë Quaj e epsh, quaj e hewa Quaj e si të duash e kuptuan për qëfar bëhet fjallë Aja që i mundësën njëri u të anën Ka kërkes dhe tia fizike që i ka Gase hewaja nuk të tërje ka kërkesat shpirtnore Për këtë është kalbi, zemra Për hewaja është me të bëtë shishë mëshimin Po të mos është e kjo Do të ndërprejhej lojë njërzorë Nga se nuk do të kishte anem ka martesa Do të shkatroj njëriun Nga se nuk do të kishte anem ka ushimi dhe pia Për ndaj Allah e ka kryuar begati për njëriun Por duke pas parasyrës është i rëthuar Me joshje të shumëta që din shumë let me enzir Nga binaret e ti këtë kryes Dhe din shumë let të enzirin nga shtrati e ti këtë lomë të dobishëm Allahu gjëllohore ja ka vendu s'kujtestarët. Por fatë kje cishë nga njere, nga fuqia e këti epshi dhe karakteri i dop t'i këti njëriu, din kjo epshtë nga dhënjën dhe ti përmbyst të tre të mbiqërsit. Ta përmbyst edhe besimin, edhe logikin, edhe në të shmërin, dhe dhe pranë në bastë të tekeve dhe dëshirave, por pasta i pa kontrolë por pastaj pa kontroll, sikurse bën vërhësimi i ujit. Lumi është i mirë, është i dobishëm kur atëher kur është brenda shtratit të tij dhe atëher kur ne mund ta kontrollojmë, kur ne mund t'i japim anon ka na duhet, duhet ta ujit kët fush, duhet ta ujit kët livad, duhet të shkon kë drejtim, duhet most të shkon kë drejtim, e kësaj radhe uji është shumë i mirë, dhe është shumë i dobishëm. Mir, po kur dal nga shtrati Dhe në momentin kur ujë nuk kena mundësi me e kontrolu, atër kjo begati shëndrot në fatkeci. Dhe njën nga fatkeci të më të mëdha natyrore dhe më fatale për njëri unë është vërshimet e ujët. Da, sa që vërshirësh me a gjithë të shoqin kësaj fatkeci e natyrore. Vërshirë me gjithë, ma dje kanë thënë që asë zjarri nuk është si kështë vërshimi me, me ujë. Më letë mund të ndalët do të të përhapja zjarit se së vërshimi i ujit e kështut mere edhe epshil është i mirë, është i nevënshëm është në binartë e vetë është i kontroluar por në qovë se deli është binarve dhe nga dhënjën dhe i përmbyz kujdestarat e atër e vojhali edhe për këtë edhe për ata që i ka ofërtia jatë për ndaj kjo është pengisë serioze dhe nuk ka të bëj vetëmat aspektin do të që është i natyres të animit ka gjinia tjetër, si kërsa është e njër epshi, do të në kuptim të epshit seksual. Ska të bëjve që me këtë, kjo Kë është minimum e aso që të klasim për te. Po, klasim për një epsh i cili prekë botë kuptimet, për një epsh i cili prekë konceptet, për një epsh i cili prekë besimin, fjallet, veprat, qëndrimet të në ekstumerat, që është shumë ma i rëzikë shumë sa i par Por që shpesherën e nga mungese e njohes e kësa i pengese të ndërrodhëzër dhe motra, shpesherën nga mungese e njohes që si manifestohet vërshimi i këtje e pëshimjet në për detshme, shpesherën mendojmë se është duke shkuar puna mirë, ndërsa realisht ka filluar të nga futët ujnë në këmbë të tonë. E për këtë arsuja kemi vërsuar së është pengese serioze dhe kam vendosë që këtë tjetë pike a parë që të lasim për te. Pika e dy që duat thesë për të është se në qëfë se njeriu i këthejët Kur'anit, fjallës Allah Gjallahu Ala, fjallës ati që e ka kryuar këtë kryes të quajtur, hëva, që ne po i themi simbolikisht epsh, po thashë nuk është veç epsh, është dëshjire, pasjone, anime, është pastaj fatalitet, është përmbyësja është dhe një funde shumë të tjera. Allahu Gjellewala kriu e si i kësoj kriese, kur fletë për tenë në Koran, në shumicën e rastë e fletë me gjuhë, qërtuse dhe kritikën dhe i kësoj kriese. Dhe në qovë se e marim në total përshkrymin e Koranit do të nadelë në pikat vjuse. Nuk dua që të trajtoj detalisht dhe të zbërthej do të, të shumë hëllësisht trajtimin e Koranit për epshim nga si kë kërkën pastaj Zëremt të pa dëshrueshëm për neve, por i kam përmbledh në pesë pika kyriçoore çfarë realisht na sill kjo pengesë? Çka realisht bën kjo në momentin kur ik pej dora? Në momentin kur ne nuk jemi të vetëdijshëm për manifestimin e kësaj pengese dhe kur ne nuk e ndijmë realisht prezencën e kësaj pengese në jetën tonë të përditshme. Sikur zë do ta përmendën në pikën vjetuese se si manifestohet pasimi jepshin njet në përdeshme. Qysh duket në njëri i çelë, do të thotë i ka dalë efshi pik kontrolla. E që kur pikat, për e gjet, e ti përmanin pikat, se si prenive komunsi me jetën e tij dikonse i ka dalë prej dorë. Ose në dy vane ose në tri, varësisht do të thotë se sa pika përputhen me gjendjen tonë. Por fillimisht si për shun Kurani ndikimin e vërshimit të kënjëriju, kur kjo kërjes vërshon bimbi këshërësit që thash janë arsia dhe logika, logika e shëndosh dhe e pasër, ju endotur nga epshe, se din epshe me endot logiken e pasëta i me bu për vetë, din me endot nefësin, din me bu ndotja, por logika dhe arsia e pasër, në të shmëria e pasër që Allah e ka kryua njëriju në te, dhe shpalja e sakë dhe e vërtej që vijen nga zotë të gjële gjële aluhu. Filemish të lënëruar, Korani kur fletë për këtë penges, në bënd të ditur se njeriu i cili, nuk e ka në kontrol, këtë kryes e ka humbo realisht kontrolën bitër qenë në tjetër. Dhe tëtë, nuk është realisht humbje e një piesë, por është realisht humbje e tër kontrollit. Nga se njeriu i cili pason epshin nuk mund të ketë parime. Njeriu i cili pason epshin nuk mund të ketë kuptime të pastërta, nga se nuk udhhiqet nga diçka. E shëndosh, nuk udhhiqet nga diçka e pastër, nuk udhhiqet nga diçka e fuqishme dhe stabile, por udhhiqet nga diçka e cila realisht mërë gjithë dojgjë para veti, si kurse e cek a shemë në lumit. Nuk kamë, nuk, kur del jashtë shtratit, nuk është më lumaj. Apo? Por ta është një vërshimi cili nuk din më qëka është pos fatkeci, për ata që i dalim për para. Andaj, rëziku i madhë që i asil njeriut, pasim i e pështë është, humbje e kontrolit. Pra ndaj, sa të son njerë shohim, si kurse të cekim, e din logika i alarman se filon veprën që e të e bu keqë është është e dëmshme dhe a po i po i ndjenë pasojat e kësoj veprë a i po eshe sa so po dëmtuat por prap nuk ka fuqitit të të mjaftë nuk mundet se se ka kontrolën bë veti ta shmë atë sistemin e kontrolës të zemrës ti e ka ajo që quat epsh dëshira veç a ka lezet a ka knatsi a ka përjetim Pasojat, të këqijat, sëmundjat, ato nuk janë kalkulim njëherë, asimë më ndërë ato farë. Nga se, ja ka mjegullu kalkulimin, pasjurja jasht me e një kënësie të përkashme që i është faqë para syve të ti. Andaj, humbja kontrolës është ndoshta, nga pasojat më të rëzishme dhe nërën tjetër nga pika që i është faqën rëndësin e kësajteme. Aj që e dan kontrolën e vetë vetës, duhet fillimisht të mbanë nën kontrol dëshirën e ti, epshin. Gëse njëri ju me bomja qilë, si kurse ka thënë pejgamberi sallatësallem, po të ipej njerëzve në basë të kërkesave, këj që ka lip njerëzit me bomja u dhonë, do të merë njërët fushat e arrat e tjere komplet, se në lirin kurgjo, mos me qinë të rxegjëja, ose mësme qenë denimi nga ligji, ose mësme qenë të shkja jashtme, por me qenë komunikimi njerës vësht në bas të epshit, do të zhdu këtë loj njerëzur. A që është, është gjakpirës, a që është lakmiqar, a që hum kontrolën, sa që pasaj nuk din ku dele ku shkonë. Dhe kjo rëziku i, i kësaj pike. Dirin e atë mas, sa që Allahu Gjallu Ale e ka trajtuar pasimin e epshit, kur fillon të humb kontrollën një lloj edhe durimit të tij, nga se bën kompleç çfarë i thotë efshi. And Allahu Jalla Wala ul sura Jathia thotë: të "A thëraite ai i cili ta xhodhë ilaheun hawa?" A ke po hallen atij, a ke dëgjuati për hallen atij ç'e ka marr, e ka konsideru, e ka trejtu efshin e tij, havan e tij, ilaht të adhuruar të tij, që adhuron Pra ndaj, paramendaje, kur të shikojë të i Zotin tënë Allahun, qka banë për te, sa e në dëgjan, sa i përulle, sa i nështërojsh, paramena kur Allahu i dikujt është e pshiti. Kjo është fatale, kjo fatkecia me më dhe që mund dikën me goditatë. Nga se thash është humbje e kontrolës. E dyta është se Njëriju kur shëndrojt në pasuës të epshit, se njërijun me, me mujt epshik e ere, pasi prap me morë kontrolën, së so është kjo pasim, por pasim është kur i dërzot, realisht nuk ka frejmo. E pasimi i epshit, ku njërijun nuk ka udhëheqës, nuk ka parime, nuk ka referens, nuk ka referens, nuk ka për njërijun shëjt një, s'ka të shëjt në kurgja, krejt është halal krejtë është elejume, s'ka pëngesa, s'ka diqka e ndalume, s'ka diqka që i delë për para. Ate njerëz dhe tjilë, të nërëllëzër, shper shëherdin të manipulohen dhe keqpërdoren nga keqbërës të ndryshëm. Nga se me pak e mashtron për një epsh, para me ndohë pasua si epshit me kuni ditur. Dhe djenë e ti me e shudzu një keqbërës, i cili ka plane shumë të qia për njerëzimin për dije s'ka e ja shudzën këti dijen për një kafshat guja apëtën ndaj pasu si e si epshet në qovë se ka dija o shumë dhe rëzikshëm nga se manipulot për gjëra shumë tulltë dhe banale në logaritët dëmit të njerëzimit e paramëndojë kër pasu si e si epshet kër që s'ka kontrol, kër që s'ka parime, s'ka referenc paramëndojë kër kër kërë ka para apëtën që ka bëhatë anët po të më zvet për njërës, parëmëna i shudëzën parët, edhe pasuin që e ka, ju në bas të arsyjes, ju në bas të dobis, ju në bas të interesit shëshëror, po në bas të epshët e ti. Ajme këtë epsh vran, ajme këtë epsh qëndera në familje, ajme këtë epsh shkakton më të vërtit, dhe me të më dha, parëmëna me pas pushtet për pasuas e epshit, çfarë bën atë? Sot zulmën, sot tiranin, sot sot gjenocidin, sot zezot e asnjërzimit. Ngase për një çift të ti, ndoshta vran më qindra njerëz atë. A nuk ishte kështu faraoni? Një ëndër e ka pa. Po. Një ëndër e ka pa po, dhe ja kanë komentuar ëndrën se komë lind nga bëni Izrael një biri që këto të marr pushtetin. Dhe adhurimi i tij për pushtetin ka bërë ç'a të jep urdhën. Shikoni që pëmë, aj që ka pushtet e pason epshin, për me rrujt pushtet në vetë faraoni, që farë ka, bër, ka urru që gjithdoj i posalindur, shikoni këtë merë, gjithdoj i posalindur në mashkun nga bëni Israelit të vritet, që me këtë të siguran pushtet në të jepën. Ashtë të rezikshëm, është e keqë, është fatale për njerëzimin, në qëfëse pasuas i epshit, a i që s'ka kontrol në bëj vetën, a i që s'ka parime, s'ka karakter, këtë të që ka i ceka, është i ditur, ose është i pasur, ose është i pushtetëshëm e kështë të më mërat. Pra ndaj, kjo temë është të jetër në cishme, edhe në bastë të kësoj pike. Gjithashtë të e që e shpaqë rëndëcine kësoj pike të ndërruar lëzër, është se pasua si jepshit është virusi përqaras i gjematit. Nga sa i për interes të veta, nuk shikon interesin kolektiv, por i, i parcializën njerëzit në bastë, në bastë afrimit me interesit ti dhe largimin nga interesit ti. Sa përqarje, sa ndarje, sa coptime ka ndonë në mesin e njerëzve, shoqërive, gjematit, familjeve, kështë më radë për shkak të tekeve të saktuar, atë e individve të saktuar. Pra një pasim jepshit, të nërëllëzër, silë përqare, silë të soptim, silë ndarje mës njerëzve, nga se njeriu përtaruatur interesën e ti, nuk shikanë në pasuat e më të tjeshme sa andohë njerëzë, a përqanë, a të soptonë, a që kanë dohë mështu graptur. Gjithashtut, pasuat si jepshit të nërëllëzër edhe shantajohës letë nga armiko, sa njerëzë për shambullë kanë bërë krimen dhe i popolatëve të tyre, pse? Për se dikush ka pas një dosje caktuar të tyre që realisht e pëshua ka bëratë për. Kojta o ka bëratë, e pasaj me një grësht letrash i kanë silur si kanë pasë dëshira për. Në dëm të poplit vetë, në dëm të vendit vetë, dhe historia është e mbushën me përvojët të këtila për. Pra ndaj, aj që dëshën të mbetet, do tët të i pamposhtët të përbëll armikut, duhet fillemesh me mposhtë armikën e vetë dhe këtu kuptu të e që kanë thënë djetarët se në poshtja këti armiku të brendshëm dhe mbatja në nën kontrol të nefsit është primare dhe e domozdoshme për të garantuar pasaj qëndrushmëri për boll armikut nga se njëriu që me, me ndoshta me, me, me, me diçkat të thjesht me banalizet e ashtë ligjeratën këtu me gjira këshumë të thjeshta bje dhe shite dhe jepët e pastaj shantajohet në basta asaj që dikur dhemi për te. Kjo pastaj punan, nuk ka qëfar të bëmë, nga se nuk është i gatë shumë që ndoshta të balavëquat me realitetin që e ka borë, ose dikur së të dhina qëfar ka borë aja të. Prandaj, prandaj, më poshtja këti armiku është më rëndësishme se më poshtja armiku të jashtëm, nga se atë që e ka më poshtë armiku i brendshëm, me lehëci e më poshtë armiku i jashtëm. Shumë letë e kanë kontrol, e udheq, e keqë përdor, e manipulan, e shantajan, e kështu më radha. Për. Dhe e fundën që doa ta përmeni është se pasimi i e përshet e nërëzër, le qësillë të gjithë tha këto fatkecinit në kësaj botët. Dhe moskuidesi për këtem, ju qësillë gjithë tha këto të merën këtë botë. Për me keqëja është se nuk ka të ndalur, nuk ka të ndalur për plasja që ja bën individit epshe deri në hudhje në gjëhënem Andi Allahu Gjellewala thot Fë emma mën tëgha u athërë lë hajatët dunja fë inë lë gjahime hie lë al mëua Allahu thot e ata që kanë te i kalu kufirin tëgha e ka kalu kufirin një dhe aspekt pse se frejci si ka pasin kontrol e dalë i ashtë rrugës i është vendosur rruga vijat dhe është vendosur pëngesa ka dalë dhe ka dashë me igra kerit jashta rrugës. Ku me nda se përfundan kërë? Ka mu përplaz dikun në fund të bjezhve dikun ose në fund të, të kodrave caktuara ose në malë ose, ose në lume ose kute qëftë? Ande edhe kë fëmme me në taga aj që e ka te pru, aj që e ka te kalu kufirin, pa dëshim se elgjehim, zjari i rept dhe i dhimshëm dhe tjetë përfundimi të jepëtë. Pra ndaj, epshi nuk emshiran pasuës në ti, epshi nuk ka të ndalur, diri sa nuk frenuat me frejnë që Allah ti ka dëndor. Besimi i drejt në Allahun, arsyja e shëndosh dhe në të shmëria e pasër. Në qofë se këto nuk aktivizon, dhe këto nuk fuqizon, e atër e dënd tjetë i të mërshëm edhe për këtë bot, edhe për, edhe për botën tjetër. Të ndrëlezer, më ndaj se... Ve të meditimi që mund t'ja bëjmë të rëpikave, jep me kuptu se përbol që farë pëngjesën e gjindemi. Në nënë tjetër, dikush mund t'mendojnë se ata që poflasim për ta janë njash gjamis, ata që poflasim për ta janë individat tjerë s'kan të bëjmë meneve, ata që e kanë këtë problem, po në dhimën shumë, po i shuala zoti u dhe zanëve. Jo, jo, un nuk e kam zgjidht kët lexhorat për askën tetë poshtë për neva ato. Andaj edhe kam thënë fillim, të gjitha ato që po për i përmendi janë për përdorim individual. Për ty, kjo është manual individual për veten tënde. Nuk lejohet me e përdor për ta gjikuar askën jashtë kësaj xhamie. Nëse duhet me i gjyku di kush, kake ço bën kët punë. Po ne nuk kemi dukë u trajnuar për të gjykuar. Mesoj që po e kuptojmë drejt. Nuk kemi ardhmë në xhamiyê të trajnohemi si të gjykojmë dhe klasifikojmë njerëzit kush kujt i takon. Nuk është kjo puna jona, kaku she pun kët pun. Ne kemi ardhmë në xhamiyê në këtë gjerat që të shikojmë se ku jemi ne, si çëndrojmë ne ndërpara me Allahun, si çëndrojmë ne përballë këtyn e rrezikëve dhe pengesave. Nga sa Allahu xhalla uala nuk e trajton askën me standarde dyfishta sikur sa thuhet në këtë botë. Allah ka vendosur ligjet dhe rregullat Allahu ka vendosur veprimet caktuara, kush i përshtatet dhe i përputhet e merr gjykimin përfundimtar nga Azu djalalul. Pavarësisht kush është ai, çfarë pozicë është ai, çfarë është emri i tij, cila është gjuha e tij, cila është ngjyra e tij kështu më me radhë. Mendoj se këtë duhet ta kuptojm shumë seriozisht. Si jo të mashtrohemi pas pomjeve tona të mashtrohemi pas disa veprave tona, të mashtrohemi pas disa rrahjeve krahëve që na i bën dikush, të mashtrohemi pas pas e kështë më radhë, dërsa në esencë të jemi të prekur nga virus si quajtur pasimi i epshet. Djetarët kanë shkujetu libra për epshet dhe në kodrët të tretimit të kësajteme kanë përmendur edhe manifestimin e kësajsmundin jetë në përdithshme. E kjo është pika më kryesur e kësajtë e ligjeratë. Për të dhe kjo është pika e fundit e kësajteme për sonte ose pjeset e tjera pse shfaqet, si duhet me esheru e kështu më ratë, do t'i trajtojme në shala në dërsin e ardhëshu. Djetarë kanë përmendu në shumë pika, si duket, disa kanë detajzuar një pik, po e kanë detajzuar në 5-6 pika, të duket e njejtë, po e kanë nga një detaljë më ndryshe, vetëm që gjithë kusht t'a këtë të qartë, se si manifestuat pasim jepshit. Nuk ka ndë një barometer, nuk kanë do një matës i caktuar që ti mundësh me e përdor me dit se aji i prekur nga kjë virus a të rezikon kjo penges realisht apo nuk të rezikon kështu s'ka diçka por qëndrimet e caktuar kuptimet e caktuar fjalorit caktuar veprimet e caktuar japin me kuptu se bëhet fjal për prekje apo për shëndet në këtë në këdrejtë andaj më lejani që në këtë piesë të fundit e kësa ligjerate, ti përmendi i kanë përzidh nga tërësia e shumët e pikave që djetarët i kanë përmend, i kanë përzidh dhët pika. Realisht, këtu janë dhët shenja që japën me kuptu se mund të jesh i, i, i prekur seriosisht nga virus i quajtur pasimi i epshit. Da se sikur si e ceka, mos të kuptim në kufirin në ngusht, pasim i epshit, kuptim që ka të bëjmë e anem ka gjinia tjetër, ose pasim i epshit, lakmiqar i pushtetit e, s'ka të bëjmë e këtë punë. Kjo është shumë, shumë me e gjërë, se që nështë ta mund të, mund të paramendojmë. Andaj, pike apar që duhet të kontrolojmë, e që e shfaqë u dheqin e epshit, apo të bëhë dhe këserem të duën. Nuk do të thotë se epshit e ka marë tërësisht u dheqin. Ndikush me thonë, jo, në se kam kipik bashkë i kaxi. Por po a thëmë, kam mundësi që të jesh i prekur pjesërisht, por pa kujdesi të japë fuqizim epshit do që adopsu besimin e pasta dy kaja do kontrollon. Mund të jetë diçka shumë e vogël në vogën fillim. Mirpo, kujdesu. Kujdesu dhe vëdoja vëmendje. E para është, gjëtorat e kanë përmendur ka të bëjë me lidhjen e dikujt këtij smurrit të personit të prekur me këtë virus, lidhje e fuqishme me personin e caktuar i cili nuk e paramëndon në asë një rëthonë në darim për tjepëtën. Dashuri e rejshme, e cila nuk ndërtuat në arsujetim logik, e asë nuk ndërtuat në kërkes të besimit, por ndërtuat në epsh dhe dashuri dhe anim, i cili e ka vërbruar, dhe tashmë nuk she asgjë në jetë në vetë përveq, për mes këti të dashurit të tjepëtën. Për në iso ka të këtilë që vedvritën së përshkakse, nuk është më njëtën e ti, qoftë fizikisht, apo qoftë realisht nuk e ka më atë që ka më nduar se jetë ati kalon për mes të jepëtën. Andaj, nuk ka të bëj me dashuri reale, nga se dashuria reale, gjithë mund të nërgazër, gjithë mund e mban personin në nivel në duher. Dhe kur dashuria nda i këti personi, bëjë ndesh, Me disa dashrui tjera Si kësashtë Dashrui janë dhe allaut Dashrui janë dhe i vetë vetës Ndhe i jetën dhe i familjës E atërë Frenimi i dur Të mësën ka mja mojtë Ndërëso shfrenimi I anurëm të gjitha këto interesat Nuk shë asgjë përveq Këti të dashure asë kësaj të dashure Kë mund tjetë personë fizikë njëri Kë mund tjetë malë Kë mund tjetë pushtetë Qka do qoftë Por është lidhme të ngushë Nuk e paramend dhe të gjitha i jepë për të apasë. Ndërso besimtari, njët në ti, nuk duhet të jepët pas diç kafit, të të dukeharuar gjdojnë të rast, përveç ndrejtim të Allahot të zogjel. I cili, asë një herë, dëshurian dhe Allahot nuk ka mundësi, nuk ka mundësi me të reziku dëshurin dhe familjes. Nuk ka mundësi. Nuk ka mundsi dashuria ndaj Allahut me ta rrezikuar dashurin ndaj vendit. Kurr. Nuk ka mundsi dashurin ndaj Allahut me ta rrezikuar dashurin ndaj të mirës. Nuk ka mundsi. Kurr. Për ndryshën nuk kordh është ndaj Allahut. Ndërsa dashuria ndaj mallit, ndaj personit fizik, ndaj pushtetit, autoritetit, a ka mundsi me ta rrezikuar dashurin ndaj vetvetes, ndaj atdheut, ndaj familjes, ndaj dhej... a ka mundsi në mashtmat? Atë këtu do dallimi atë. Prandaj Njerëzit e caktuar që Epshi e ka marrë kontrollin, ai app është i lidhër për diçka tash dhe nuk shhem asgjë. Ajo as nuk mundson të shihet më asgjë, përveç aty targeti, aty qëllimi që mendon se aty është burimi i kënaqësi dhe lindurisë për ta. Kur jo shai më forrot. E dyta që është në kuadër të pikave është personi i cili ka problem me pasim të Epshit. Këj person e ka të zhvilluar të kaj ndjekjen e të metëve të të tjerve. Do të të e ka shqisin e nuhatje së të metëve të tjerve ka shumë aktive. Nuk i ka zgjë pe gabimeve, nuk i ka zgjë prej të metëve, nuk i ka zgjë. Do të të preasaj që mund të kompromiton njëse njëzit, qërton mund të, mund të e kështu me rada të. Pra ndaj, kur të është e njëri cili? N me qëfar dole e mërtimi që e bënaj? Mënë të abonemë në të fesë? Ko njerë që e dhe të për e abonemë në të fesë? Ka dytë, ne e më në të fesë kam bërë shumë njerë fatkecështë, si kur të të përmandim. Por fej është e pasër për tyra. Andaj, në qofë se dojna me e shiku ashtë me fejë. Shiku e jetë në pejgamberit së lëllatë së lëllatë. A ka qenë për ditëshmëria Muhammedit, sallallahu sallam, dhe a ka qenë gjyrimi kërësor i jetësve ti, ndjekja e të metëve të njerëzve, apo ka qenë e kondër ta? Cëla ka qenë? A ka qenë mbulimi, sari u ka dhë njerëzve, shka dhe pëndohë, mës hajde këtu të unë, mës hajde të unë, sari u ka dhë njerëzve, Zgjidhni problemet vetëm para senatorit tonë, kur vini tonë pastaj mund të zgjidhia padëshurë për juve, mos hajnit tonë. Sarë ka thon kështu. Sarë ka dhën xhamie, ka pa po, njërin ka bën keq që ka thon çka ka puna do njerëz apo bojn këtu e këtu. Çuqë njerëri, a kanë diet të meta dhe aka vujt me vendos listë nder, kush është i keq, kush ka dëshëvju, e kush ka dështua apo ka shënë kundërta. Antaj nuk mund dikush ndamën të fjesmën se pe fjesës më zbulu njeriu kush të ka dhënë që kjo është fjesa ta xhogjën kush e fesë, Zotë, ka mskuqët kjo është mësimi i fjes i bliset në këtë kafë i Allahu ta xhogjël ndersa meteri e gvoretin garazikuj dikujt ose nga mëkati dikujt kjo është tem tjetër dhe kjo është punë dikujt tjetër nuk është e atyre që po mirren me të andaj ibn djauzih rahimullah thot ne libne ti çe ka Telbisul iblis, pështelimet e iblisit, jo ka pështel njerëzëve, shumë se në mëndonë se për feje, realisht, po, janë feje, po, e kuina. Njo e Allahot, e feje si iblisit i në tapë. Thot, kompanë një të cilët, ne emër të mbrojtë se hadithit për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p E pas taj përdo se ndirën e dikujt, e ndjeke, e spiona, shika, e veta ato, qka dhejke, e qka bëjke, ndjekje. e ndjeke. E kur është vetja ju të? Dhe kjo është smundje, kjo është reflektimi problemit me epsh. Reflektimi problemit me epsh. E të është kur ti këtë, kur themi ka problem me epsh, ty të është aktivizuar ato pëstë, subhanallah, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo të mund në i bëvdo. A që ka problem me epsh, kjo të të, të pestat, e rëzikujnë, që i përmandëm para se të flasim për manifestimin. Gjithashtu të ndërëlazër shajnë e pasimit të epshit ose e prezint se kësoj pengese në jetën të nështë polemizimi me të kotë dhe mbrojtja e pa epur e vetë vetës, duke mos pranuar kurse e ko gabim. Njëri që ko epsh, epshin nuk pranën kritikë, nuk edhe nëse i dhemë shumë. Shumë i dhem kritika E për shiko i natë Apo e për shiko kërënjëtësi E për shiko mëndjëmëdhësi Andaj me bo Me akëthy gjizhën të tuk e gabu Sy të nëzirë Për këtë arsyë edhe Do të tëtë është në gjendje me polemizu E mo polemizu E debat E debat E, e diskutim Me ku e di qfar Veç në fund Në fund me donë që Bëmë Allah po në pas në poske qëtë Kur që më tepën dërsa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thon ia ja garantoi një vend midis xhenetit në mes xhenetit kush e lën polemikën edhe nëse ka drejt kuptojm të asaj hanin rregull s'po thën për çështje fetare ose për hakun këtu pun të tjera mirë po për çështjet për të më këse bota e bona po se bona ka po thon po se kum thon po ja ke hanin kum thon po më halal بس mtari provon 2-3 ditë dikur lekët pun Në kjo ëndlin diskutime, debate, konferenca, seminare, me kuptu se makina që ka loja, ke e kaltër dhe ke e kuqe, e s'kjallu kur, e kuqe ke. Që kjo e epsh, kjo është epsh. E kraso me këtë pasajt e tjera. Gjithashtu nga ato që shfaqin se bët fjallë për pasim të epshit, bët fjallë për prezintë të kësaj pengese, është, mundgjesa e vetë logaritjes mundgjesa e vetë logaritjes dhe të shikorit e vazhdueshëm të vetë vetës me një loj syri të knaqshëm besimtari e këqyrë vetën me syri të qërtimit pashkak se synen përmirsimin ndërsa kur u dheq epshi unë thash është i naqori madhë kur së pranon se ti kini ujnë përmirsu mirë jem na që a ka keqe, që a ka njerëze në tonë e kështu më radhe, në nënqfarkua pojetojme e kështu më radhe, në i në mire, në kështu të e në, ka thonë përgambiri vlazit e mija, ta ka thonë për sahabet, sahabet e vete, ka thonë, ka kë, marë voxë i mojtë gacën, luma tasa, për dhe sahabet, a i gjonë, i gjonë, veç mësë me e këtë i gjishë një këtë i ka vetëja, veç zbanë me thonë vetës, që të duhet me njëriju që i nga balafacim me vetë vetën, njëriju që i nga plëcimi, njëriju që është i knatëshëm me gjenjën që e ka, kjo është shenjë, unë nuk po gjykoj, nuk po thëmë ti e ki, unë nuk po gjykoj, për nështë për shenja. është shenjë seriozë se kjo një është i prej kur me pasim të epshet, është i prej kur me në dikim të epshet, në bizamërën, ku është vendi i në lezër pike radhës që është faq këtë smundje pra për ju them mështë në silër në kokë këfilen fistejko le e filonin subhanallah, po më do këtë e filonin që e qërështu dhajë qërështu dhajë qërështu dhajë kërëpun le e filonin si le në kokën tënde vetën tone ti lëjpe ku je qëto edhe kime gjithë për sinë qëleshtë kërkoja, kërkoja Shaj tjetër të nërëzër është Tejkalimi i, i kufinit Dhe aroganca Ndaj ati që nuk pajtojt me ta Tejkalimi i, i kufirit nëmkuptan Tejkalimin e tri vijave Të urejtjes Të qërtimit Dhe të bojkotit Njeri u kur dikën e urejt Njeri u kur nuk pajtojt me dikën Apo? Nuk është njësi kërse kër pajtot me dika Këta që i pajtot me te, naturimisht natërim, e do në më shumë E kër kër kër nuk pajtot me te pas taj Shkaku në mësëpajtimi të është shumë serjaz Tanë nga mësëpajtimi din me kalu në E dhe mësë me dashtë, u rejtje Së më më dashtë shpirëti Tanë i fillan me qërtu Tanë i fillan edhe me bëjkëtu E këtu tanë i vrejet frejni Fatë kjecështë fatkeçë është në masë të mëdha tek muslimantë ka problem serioz në trajtimin e kësaj teme këto ka problem serioz në trajtimin e kësaj teme ngasë për çështjet caktuara që realisht nuk po flas për mos pajtime ndoshta madhore po për mos pajtime të toleruara nga ana e dietarëve është e vërtetë që nuk pajtohem këtë mendim Po kjo mospajtim është i toleru shumë nga nga djetarëve. Djetarët e dietarve tolerojnë, po në, unë e së tolerejnë. Po Ata at e at at at tolerojnë, po unë, për hakun kur se lovë. Ata at 1.400 vjetë, jënë toleru me këto mospajtime, me format saktuara, me mendimet, me ndryshme, kam bashkjetu. Normalisht, ka egzistu, ka egzistu diskutimi, ka egzistu dhe kritika, ka egzistu edhe polemika, gjitha këtu por nuk ka dal nga kornizat e dashurisë vllazore. Sa so bukur e kanë marrë nën kornizave, gatë se kanë pasën kontrollë e pshën. Ndërsa e pshi është faktori kryesor i për çorës mes muslimanëve sadat. E pshi. Ku hija? Egoja e ti. Islam shkakton pastaj tej kalimin nga së tendrozën. Njerëzit ndodh që bi të binë në mos pajtim në emër të fesë e pastaj të marrin qendrim në emër të vetvetes. Ç'kjo është gabim. Pse je don, pse s'po përdosh me ta për shkak të fesë? Mirë, shumë mirë. Doon hadithi, ajeti, mendimi ulemave kështu më radh, po të jap të drejtë që ti të mos pojtosh me këtë. Dhe rrjedhimish nga kë më mos pajtim, tash do të sill do të pasojë edhe qendrime të caktuara. Mirë. Ku i kemi su këto qendrime? e qëndrimet, unë të ashtë i cak të i vetër. Po të i përfej e da. Po dhe, përfej e më da, ma unë të ashtë i kalëzik t'i, qësh unë e dana me këta. E këtë që i bjen kje? Përshem për dhe. Për. Ka nërë kodë njerës, kalujnë, ndohet kërë, s'tjep selam. Dikushan kodë, vëllah hoq, filonis për jep selam. E dhe mu s'për me jepin selam dhe. Apo? Mazdën Në shëriat, më këthuj ku e kohë këtë këtë venë Kush në kamësu, mësë mjëdonë dikuj selam Jo ve selam, po edhe përfezështë Sa so më më rëllë shumë, më ta këva i ja pëtën Edhe më në gjene t'je Po në mëjshë edhe në krahë me rokë E, më nga të pejgamberi t'je ja pëtën Më ja ka dhu, të manë se ti E u rënë me shpirt, batilin edhe t'kotën që i karohën t'a pëtën Po në regullë Kush të kam su, Kështë të kamësu asaj që i pëdhën hegjër, mështë me dhënë selam, kështë të kamësu? Kë e gjuën shërjat këtë vlahtu? Pegamberi s.s. ka thonë, nuk i lejohet muslimonit, kjo është hadithi qartë sa hi, nuk i lejohet haram, nuk i lejohet muslimonit me e bëjkotu, kanë thënë djetarët, me e braktis për shëndetjen me tjetërin, më gjatë se tri ditë, ndërësën më i dashën të Allahu është taj që i parë i fillën me salam. Që kjo është hadithit. Djetarët pas taj e kam komentu dhe kam thënë në bas të kuptimit të hadithit. Pse te nuk japë salam dikujt? Pse ta ka leju 3 dit? Psa e të ka prejkë, të ka lëndu dhe me shprej revoltën tënë dhe ndaj e ti, balë një 3 dit. Balë, 3 dit më zëmëllën salam është të mjaftushme me i të regu se ti nuk i, kaj, i pajtimit, nuk i knaqën me veprimin e ti. Pra ndaj, nuk për jepë sëra. Tritit. Pas tritit e djetarit kanë dhe nuk le juat. Përveq. Atëhere, kur bëhet fjallë për një shkelje të saktuar, dhe vrejhet, dhe vërtetohet se braktisja e filonit mund të sielë mund të sielë për mirësime të këpërshënë të aktuar. Për shambull, kur prindi që ka, është autoritet më i fmine vetë, nuk i fletë disa ditë, edhe mitri ditë, për mitre gu se sa rane kom përjetu këtë humbje tënde në shkollë, këtë dështim, këtë këtë, rane kom përjetu, këndi kënd të këmiu. Mbetet mas edukative, nga se prindi është autoritet mbi në fmiun ose vllau i madh ose personi që ka autoritet për shembull hoxha ose dietari ose njeriu më i moshuar ekse më radh ka autoritet mbi personin e caktuar dhe e din se bojkoti e përmirëson lejohet me përdor deri atyre kur shfaqen shenjat se bojkoti nuk po e përmirëson atë me automatizëm obligohemi të kthehemi në origjinë ajo është Dhe një salam Kër, Kjo din, që kjo feja jon A i si jep salam Po ty më kur mësë me jep salam Se në req filon në të Se së është ngush për salamin tën A i të kuptu Hitë që i bëm për shqy për si jep salam Andaj, nësë qovë se dëme e përduar Masë edukative, haraj e kitë pun Veq po e shtën në verin Dajtje e ma shumë për kitë pun Veq po e tregën të Banalitetin tënë ma shumë Se kur që ma tepër Absolutisht së është masë edukative Andaj gjitha Gjitha largim Nga origina Po cilë në gjëna o lauto Ose të i kalimi kufinit Për shembul në uretje Po e ka bu një shkeli E ka bu një, një, një ve për caktuar Nuk e dojmë Për këtë pun Po pastaj Kur vje kua e qërtimit E atërë prete Dhe të oretja pas taj, fillen me e kazu, njo veç këta, pa e ka pas tani edhe babën kështut, e ka pas edhe nonën kështut, tani e ka edhe grungë kështut, edhe ka edhe djallin kështut, e ka pa bu kështut, e ka kurukon për para ka bu kështut, e pas taj një dosje tërë për çka? Për një qështje cëla realisht, realisht, ashtë shkelje, por te i kaluat, apta. Pra ndaj pasu e sjebëshit si në amër të fesë, bën shkelje të më d Shqikoni që farë kanë bërë këvaregjët, të në rozër. Këvaregjët. Ata të sëllet në emër të fëhës, kanë vëron njerëzën. Mëndi kanë vëron sahabët e pegamberit, sallallahu alësallam atë. Shqikoni këta, këta të mërapsht, këta mendjelet, pasuës të epshit, këta mëndësh i pasuin fin, po këta kanë pasu e për të të të lidhje, s'ka feja me tapëta. Por ja kanë dhenë, ja kanë dhenë eps Më bështjelë sin e fesë Së duhet E kanë taku Kavaregjët në punktin e tjune Abdullah ibn i Khabab ibn al-rat Djalë ne Khababit Kushe Khababit, kushe baba i ti Edhe kjo sahabe Baba i ti është aj që e kanë shtra Kure ishtë meke E ja kanë vendus gacat në shpin Edhe s'ka thon Asë një fjallë të keqe për Muhammedin Që kjo është Khababit atë? E djali ti Abdullahu Edhe kjo është për sahabeve e kanë taku havarëgjët me një punkt, dhe e kanë zonë rabë, Abdullajben Khababinat, e, e pse e kanë marë rabë, pse a i thotë Aliut, musliman dhe presi besimtarve, e na si thojmë ati e ashtafë, qëkaqë? Kur gjë ma shumës kanë pasë? Vëqë për qëkaqë? Na i thojmë këti pres i muslimanve, dhe që i thojmë e dalë për feje, se që shmi i thonë Aliut, radi pifeje, Allah me dalë për feje, allo, ndërso e na i thojmë, na këtu E për këtë mësëpajtimu në e... E kanë zonë rëpë... E kanë zonë rëpë... E kanë grezë zvartu e në në qëmu zbashku me gruan e ti shtat zanë e ka qenë. Gruja blajbë në këbë, që që ka bon epshi. Andaj mësu që ditë një kurin një së që ka bon që ne e mënë... Këtë kjo është epshë. Këtë kjo është pasim epshi, kujtë. Sko lidhje me fenë. Për mësëpajtimet saktuara, e kanë lidhë e ka gërvish një derë të fest teatër që kanë qenë nën hijen e shtetit islam të asaj kohe kanë jetuar ata atëre të kanë pas rregulla marrveshje normal e ka gërvish një derë i kalon tetë ki frik Allahun ja ke gërvish derën atij që kena marrveshje me ta bë ma hallallu sku taj tulip hallall bë ma hallall mfal sado do të m pagu për gërvishja të derës atë në rregull Të po, e për lidhjen qaf të Ablajbë në kabab në rret, e kësë ka vlerat. Pse? Pse me këta jena mësë pajtim atje ku ma ka prejk epshin të ema. E kanë vra Ablajbë në kabab në rret, ndërso grua se ti e kanë shpu barkën dhe e kanë zirë për zjollit mion, e kanë vra dhe gjitha këtu në emër të festë dhe gjenit. Qëtat njerës e njëjtë kujdeshëm, apo për vijat e diçkafit, Këta e kam vra Alion radiallahu anhu, në e mërë të fest, mos pajtimin me te, duke e konsideruar vrasin e Alion si vepër mëtë mirë të bërë më fëtyrë në tokës dë njëra dhe si shpresin mëtë madhë se për mesoj kam hinë gjenet ato. Qëto që në epshi. Kur të i khalon, nuk dintë një kufi asë në urejtje. Me bo, më, më me ronë mos pajtimi me te. Pas të i pritë, fjallorin e shameve dhe nuk dintë një mu që ka je. A je nuk din mo qka je nga vërshimet e ofendimeve dhe akuzat dhe shpifeve që të bënë nga njësht e til që në e mërë të fes e arrujnë hakun kujdestart e hakut dhe kujdestart e koran dhe sunetit të cilët nuk kujdesen për as një vlerë të muslimonit nuk ka shenit e ata muslimonit as në deri ti as pasuria ti madja asjeta ti vasish nga niveli i is mundjes vargun ga epshi ka dikon e ka prek epshi po sja kapim me dia terso me myt ni musliman apo ton po per me shojte me ofendohe mos mi fol po valla ça ti po e dikon edhe ma nalt mi ja morre pasune allah lo kti apo ton allah me ja morrti isë ky ky ma mirnia na ja morëm se ky qen batel n't kotën ja vjedëm na kti parë subhanallah allah mos e pandut shikun beso dikush se ne am ndis tamet i von këtë punë ë dikush që jepsh ja ka marr hala më shumë atë këthe vron sikur se ka vrar Liun e ka liu, borat e ha e këtu marr sikur se fshojm na që ndodnë për bot sikur se që ndodhte natë shpërthimin e tmerrshëm në vendin e dy haremi në Arabin Saudita në xhamin jashtë e fal drekën do thotë hendë shpërthan dhe, dhe bën krime duke menduar se me, me këtë e kënaqë Allahu xhallahu. Cilin Allahu e kënaqë Allahu. Cilin pejgamberi bepasë. Kjo është tradhë, kjo është thremë. Walla kjo është epsh, kjo nuk ka fej, kjo asë nuk ka shëriat, asë nuk ka kurana, asë nuk ka sunet, nuk ka asë zhë kjo punë. Fransë e njerë dhe të ufallë. Haram është me luftu, armiku nësë është në kishtë ufallë, Allah, pëtër. I krynë punë të veta, le më njëri në gjemi dukë ufallë. Me qëfar fej lejë në këtë punë? E këto i silë që kjo pëtër. Që kjo manifestim? Kërë e shëtë i konë se ka vërshu mu si Kjo është pasi mjepshit apo? Kjo vjen deri në këtë shkollë, po do me konë vogël, ja nisën një akuzë, më një mosdoni selamet, tani kanë dalë kanale ç'është ato bojnë. Mir, po anjëse njëri si rin veti gati dhe ja dorëzon frejt e zemrës tij. Ja dorëzon epshit atë vallahi din me bo fatalitete pa paramenduar mes njerëzve vallahi në rrugë ato. Teatra që duam përmand në kod të ksoj të ndërlidhur është të tëpruarit në lavdrimin e punëve që i banë e nëmvëdërsimi i punëve i badaj që tjerë të i bunëve. Me bo vakija që njëri që kjo pasu si epshet, me bo vakija që kjo majhëru të honë të ajta. E tjerë mas majhëru, as farz, as akide, as, as gjëmo, s'ka mu, s'pëngjinojnë, e kan lonë, anë në regullë, ti kritikar dhe falem, më në kufisit ka në fila është, më se bëtë farzi, më se qëtë në akide ndërsoz dal me furnamën sa botë xhami e këtu ka rsyetimi e kom lar ter po mzxhangumi duhet më zëngjume, me kuptu po duhet më të kuptu këtu aty s'do të kuptu ç'kjo është. Epsh. Unë s'ka di shembull e si ti krahaso tani sa dushme kët me kët kuptim apo. Do në, në vetën gjithë më rëndsi. Aja çka dinaj ç'aja është primare me dit. Aja çka s'dinaj ka ku me dit. Aja çka s'din dikush fatal është çës nuk e din kët pun. E ato çka je din nuk ka shumë rëndësi se kemsohta çet din ti. Do në, në gjithmonë teatri e, kë, e kjo është epsh ne mëndëfes në filin gjëneraj ha se me bëva kje që kjoj në filin në saftë parma për më mëgjet më, më zvetëm asë ta në jepë epsh i badet me epsh nga se nuk i vendu së gjyrat në vendinimet ku e ka përcaktu shëriati vendin e gjithadurimi gjithashtu të ndronëzër është edhe qërtime dhe kritika ndaj punve që a i kaloni nërso të heshtë dhe arsvetimi për punë që a i bëna për ka të. Ka mundësi dhe ato për të me folë, ka mundësi dhe ato me ndalu, së përse ka punë që të smush me ndaluatë, ose nuk është koha me folë për të. Ma jëndë të punë tjera të cilatë, pëse kja zbanë e kja? E, për këto veprat saktora, nuk jap a fatë dikujtë asë dujtë ditë më përmisua për. Ndërso vetë së ti jap a fatë dhe, dhe dhe vjetë. Ka dalë, duhet ka da ka dalë, nuk shkojnë kjo bashkë për njerë, a ka thonë Allahu me gradualitet E pëse qatë mentalitet të përmisimit graduale, Allah s'pja bënë dhe këtina E pëse zbënë për ta gradualisht dhe veç për ty bënë gradualisht Ja po qërtojme dy partë, edhe në keqe kam Edhe pjanisit për vetës tamë, ja man nga dalë nda i tjeti të pra Tjetëri për shambull E bënë një gjyna, për shambull Dikush mund me bu më katën e pires dohënet, përndoh Mir po përgojimi i ti, me përgojunjer mi azbulut metod është marrë pse picigaron. Ekëse pën cigaron se kalon Matios, është yakona. Është haram i madh. Po gibetin yakona, e gibetin është haram i madh. Haram është, Allahun e fal. Këto më ka dalë ato. Po, po pse këtu specjon zonën e këtu specul epshi. Çka është epsh? Që s'ka të bëj me din, nga se feja ta koordinon zonën, më thon ku më barti të ku më ul ato. Si të ka huçje në koordinim zonën? Epshë o kjo Ska të tërë qka apta Kjo është epsh E teta Që duhet mërën është Të tëpruarit në lavdim e dikuit Kur të lavdhën dikën Mësërdi për para Filoni shkaban, Pak që i filoni mi aprish Tani prite Apo në rënim E në fyrije E në ofendim E kom ditën dë pun Po së këllëzësha juve U mënesha ka pak e këshe Që kjo është epsh Që kjo është epsh po nuk din as me dash me mas, as me urrejt me mas, kur gjë me mas, se ka pse, se ka vërshu, si delpi kufinit, atere delpi i mas, atër. Ane kjo, ka të bëj, një gjdo aspekt tjetës, së po flasun e veq, në kuptim të caktuar, qëqur, njëtën përshërtore, ka të bëj, njëtën familjarë, fëqinsore, qëqërorë, gjematorë, në pun, ku të koftë, ka, ka, ka probleme caktuarë, një njëtën, n Kur, kur i mundësën e i jep i mirës, pak me më kritiku o, këta nëzirë shpirtin po së dhe një qakuj e qëka kajë kësë të mërë e ku këtë kjo, kjo maherët andaj, kjo është epsh rruju, rruju nga lavdrimit e përruar e pasaj rruju që për shkak të nefësit, krejt ato lavdota me i rënu edhe me hapë dosi të, të kritikët dhe qërtimit se nuk e, një një një që që e, e në gjenë një qakuj që bëqën e dhja e nënëta Njeriu i çdit Pashan Epstein te ndëzoi rol herë gjithë duke argumentuar me Kur'anin dhe me Sunetën. Rolha gjithë me argumentet Kur'anit dhe Sunetave. Argumente më do argumente tjera, di ku der po, Rolha i vjen me roka Kur'anit dhe Sunetave. Po edhe kur i vjen ka Kur'ani dhe Suneti, i merr ato komentime, edhe i merr ato seriohme që i përshtaten Epstein, jo ato që realisht janë të fuqishme dhe stabile dhe i kanë favorizuar diëtorën. Njëherë <coughs> Diskutu me një njëri Për qështjen Për shumën qështjen muzikës Ne edhim që shumice djetarve E kanë shpallot të ndaluar muzikën Dhe batë të kulema Diskutimi hershëm Së tu tash me qeltim Por A i theke është të lejuar Në regull të kemë ndimin tan, të shumice u lemave E kanë ndalu Vë që anëresht Djetarve me dhe i ben hanefi Janë shumë të rabnë këtë rejtim Tha i ben hazmi e ka leju I ben hazmi e ka leju Është e vërtet që vërtet Ibn Hazmi është nga dijetorët e dhahirive që jeton në Andalus në Spanjë saqë ai ka luajmuar muzikën. Thash, ma bi edhe një mendim që ke marrë tip Ibn Hazmit me të besueshëm e kimet vërtet, asnjë. Jashtë kësaj, Ibn Hazmi s'merr vesh, Ibn Hazmi s'din, Ibn Hazmi është shumë sipërfasor, është shumë formalist, shumë shumë keti ka Ibn Hazmi. Ktu kur vjen, alemosh kë, kë pijeetarva është, apo e kur ti apo ja lçon është alem, kur s'apo ja lçon po xahilata. Andaj, merr ayetet, merr hadithet dhe nuk i ndjej komentet e besuara të ulemave ose nuk bën krahasime të duhura të sinqerta me kritere fitore, por err merr mendimin e lonon, merr mendime të braktisura të papërkrahura nga ulemat ose mendime do të thotë të pabështetura. Jo për shkak se osht bind, po për shkak se çashtut i vyn atin aftë. Çashtut i duhet aftë ande nganeri mërfët fort e pse vetë filonin po da hoç sa hoçha u jo po pvojë dë diëske hoç po çata ti po përish ka ato a me vita to se edin halo pa skuq çajta tepër ç'kjo është apsh ti mund po të marrësh tu hoçin e vetë anj hoç ani më ka zonçat dush po te allah ti edin tani au ku ne apsh au ku hak bëq rujo rujocha mos errai vet vet se dalin shesh edhe kët butën butën tjetër ande mos starsuetuemi gasë Gjande, nde në emër të fesë më ndjek lehtësime, shkon tajoj, shkon te ky, gatë se edesë ky a bën halal. Edesë ky a lejon, edesë ky an dalon e ktiun më an dalu. Lun me fe, me Kur'an e Komonë, me hadith, po po veç ku e ke marr kuptimin, ku e ke marr komentet. Pse ja ke person, pse bashpëqësi ti mora? Mos marrsiu të mu, po vetës tënde, para Allahut nesër, ti ke arsye pse e ke nguf filonim vllah. Pse është kuta çikë, për çfarë arsye? dhe edhe dheta që me të duat i do fund të nërdozër është pasim mjepështë është njerë caktuar, a po kur të fillot një prek të harit njësë një pun e mirë po se kan njësaj, ose së që kan njep i të i barë në duhur ati se kan vetë, ose se kan më bashkjesmarsë i kan i këpa këdë ranë, zban kjo pun, se ka ko kohën kjo pun, ranë njësashtë, ka do pun më të meqme, ka do më të mira, ranë është mund me kohën që shtëtë, po aji sin Ataka preka ti Nifsin pse filoni së më naptan. Ane ka shumë projekte që vetë na i luftojm vetë pse unë jam çajë komunist. Vetë pse musum kanë vetë. Vetë pse musum kanë konsultu, unë studoj tash me 100 çajë projekta. Ku çha, ku ti moj? Tham, s'është në rregull, nuk është nuk është i mirë kjo. Nuk e ka kuon kjo. Nuk e di pse po lundni po ardhni pa di hava. Në të sho ata më bomelon, vetëm një, një mulet për çan projekti. Ky më han xhit. Skop projekt mëmi vlazni, ka thon Allahu, ka thon pejgamberi, duhet na kujem na musliman me këtë gjë kështim rad, e çaj prek ditje ku ka Allahu. Çe ditje s'bëj ke pse tash nisi me bot? Ose e kundërta e kështim rad ata. Andaj ka thënë as-selamu alajhi rahimullahu, kur është një që vazhdimisht do punë që ditjein ku të mira, sot er, që të mira, ditjein ku të kshija, sot që të mira, longj është der, thotë se ky është pasu se i përshta. Ka se është e mundshme. Komunë njëri në botë argumente fokteve ndër mendim Të ngjera që duhet në Kulemaja, duhet të nisim na ju tekni. Mir po, a ke ndjek rrugën e duhur? A ke ndjek shtegun e shtegu duhur për kët punë apo e ndron mendimin prapësh e mandej vjen thot. Po edhe Buhari rahimullah ka thonë po shkruajnë sot ato që ndronë nesër. Ka ndruar Buhari mendimin ose po ndrëvon. Po bó që Buhari rahimullah ka ndruar me takwallah që me dije, apo e ka ndruar me me devotshmëri dhe përkushtim dhe frikë dallallahu xhe lewala, dorso shiko ti për çka po ndron sot apo. Dashiko ti pse po e qorton kët projekt ose pse s't për të pëlqen ti kjo sot as kështu më radh e ditë viet ka pëlqiu ose s't ka pëlqiu realisht ndoshta as të ka rënë mend por i karan men shikoja, ka rënë mend dikujt shikoja ko hare bashkëngjitur ose spa ku bekoi punën e caktuar edhe pse s'ke mundësi me kompjuter soi për mos u bopengjes nga se kurri pengjes dia se pengjes e jotë është epshit rrugës Allahu xhëlalahu të ndalloza gjitha këto pika kanë me vërtet shumë të shumë ka nëjë përsërime edhe matën loja, nga se gjitha këto jënë smundje që i stjell virusi i qua e tër epsh. Por i prezendoja disa për e tyre, vetëm që ta kemi parasysh se epshi nuk është i konfizuar në kuptimin e dur, si kur se të cikam si fillem, dhe epshi nuk ka të bëj, absolutisht me lakmit e të saktura që një dim, por manifestuar në format të ndryshme, dhe më i keqështaj që ka të bëj me, ato të brendshme të smunjeve të zemërs, si kurse zilija, e uretja, e hakmarja, e të tjera të silat, pa dyshim se epshi i përdurë si ushtar për të amposht edhe besimin, edhe arsion, edhe logikin, edhe në të shmërin e kështë të mërë adaptor. Andaj të jemi vet kritik, të jemi vet logaritës të vetëve tona, të shikojmë se mos koshfaqje, mos ka dikun, mos helbet në rasaktuar, ka mat me standardet dyfishta, mos kjo mos aja, tema te vetëntanda. Dhe aty ku shfaqet përmirësaja e vetes dhe mbaje në kontroll epshin, në çonse dëshiron që me lehen e dhotë munduar të jesh i kursyer nga gjitha ato pasoja që i përman në fillim të kësaj legjërate. Edhe pse kjo tim ka pika të tjera, do të mundohem që dison nga autor të trajtojë në dishnërm, në sallan e malluar që të jap fuqi në arsyeun tonë, fuqi në fuqinë e besimin tonë dhe fuqinë na trashërim ton pasr, kito, të pastër që këto të mbajnë nën kontroll epshin dhe egon ton dhe të udhëheqin ka është knesia dhe dëshira e Allah Gjellewala, e Allah nëruen nga gjithë e pricili mund të dëmëtëj besimin ton, arsion ton, apo mund të dëmëtëj tjetrin, e veçanështë Allah nëruen nga e pricili më bështilet, me më bështilet në fesë, e pasaj në emër të saj, bën shkakton dëmtime ose plag ose lëndime të këtë tjërat. Allah është bejë për vëmendje me ka që për i dho fund, o sërllam ala Muhammedinu ala Ali, o sërll